Друга Печерні Люди Чіпка різав свою першу людину. Небо стало пласким, як замерзле око, і наливалося пронизливим багрово рубіновим світлом. Твердь нижня зробилася рівною і поблискувала волохатим ядучим смарагдово-зеленим мохом. А посередині стояв чіпка із закривавленим НКЛо у руці, Його первісток. Недорізаний ще притямі лежав зігнутий удвоє і моторошно хрипів. З його рота йшла пінява кров. До чіпки підбіг його куратор, хорунжий Кермелюк, і зашепотів на вухо. Доріж. НКЛ по соні артерії, давай! Чіпка був напівнепритомний і дуже нагадував новомодний науковий витвір, що його творці називали біокіборгом, а соціум просто зомбі. «Ріж, Чіпко!» – засичав Кармелюк. Небо почало опускатися, і Чіпка злякався, що воно ось-ось його розчавить. Кармелюк взяв чіпчену руку з нкл у свою і одним рухом позбавив нещасного об'єкта мук. Ходімо. Кармелюк кров'ю зарізаного накреслив на хіднику три латинські літери ю а Зіштовхнув мляво Чіпку в каналізаційний люк, де його підхопили на руки їхні помічники. Потім спустився сам. Вони швидко йшли каналізаційними тунелями. Чіпку вели по під руки бойовики Гонта і Махно. А Кермелюк йшов попереду із диверсанським ліхтариком у зубах. За якийсь час вони вилізли на поверхню, де на них чекав бензиновий джип. Тепер геть з Києва. Через кілька годин терористи вже були на одній зі своїх конспіративних баз, замаскованій під номенклатурну дачу. Там на них уже чекало керівництво командир бойової організації Юна Велика Україна, полковник Роксалана та її заступник Осавул Довбуш. Вітаю тебе, побратиме! церемонно звернувся Довбуш до чіпки і простягнув йому келих червоного вина. Чіпка взяв у руки кришталевий, оздоблений сріблом келих. Підніс до рота, намагаючись не дивитись на рожеву піну. Зробив ковток і відчув внутрі блювотний спазм. Він не знав, що робити – пити на силу і заблювати килим, чи відмовитися від вина і наразитися невідомо на яку реакцію командування. «Залиш, бачиш, йому не йде», – сказала Роксолана Довбушеві. Той забрав у чіпки келих. «Прошу сідати, панове. запросила Роксолана. Почалося обговорення операції. Роксолана тим часом розглядала Чіпку, вишукуючи вади у його зовнішності. Довго шукала і не знайшла. «Взірець української вроди. Високий і стрункий, ще й на бороді ямка. Як співають в пісні, кучерявий, караокий, чорнобривий і вже терорист. Тобто бороть за Україну». Так думала Роксолана. Чіпка нічого не думав. Добре було б, аби всі солдати і офіцери ЮВУ негайно покинули приміщення, і я би підійшла до чіпки і почала би його роздягати. Ні, спочатку ми б довго цілувалися. Ой, які у нього губи, а вже потім... І чому це він на мене не дивиться? Адже я ідеальна пара для нього. Висока, ставна, сірока... О, важкі русяві коси і решта. Тьфу, чи не сказилася ти вже? Бойовий командир, терористка, підпільниця, патріотка. Встати! Залізним голосом скомандувала Роксолана. Всі вільні. Зустрічаємося за три дні у Карпатах, де проведемо ритуал прийняття нового бійця до організації. Вона недбало кивнула у бік чіпки. Він заслужив. Бойовики підвелися і по одному почали виходити з приміщення. Роз'їжджалися кожен власним емобом у різні боки. Осавул Довбуш за неписаним регламентом затримався. «Ви вільні», – сухо промовила Роксолана. «Наташ, – здивувався Довбуш. – Ідіть, Осавуле. тихо сказала Роксолана, і Довбуш пішов. Знав уже цей тон. Чіпка їхав своїм емобом і починав уже думати. Він вбив людину. Щоправді не зовсім людину, а майора золотаря, але ж... Але все ж... Він їхав асфальтівкою на захід. Проте знав, що насправді падає у прірву. Темнопурпурові ріки там поволі котять свої важкі, густі води до застиглого моря. Сірими безплідними берегами блукає кіннота. Туди-сюди... Здовж ріки, шукаючи переправи, у них прапори фіолетові, важкого оксамиту із перевернутими золотими хрестами. Неба там, звичайно, нема, а є верхня твердь темновишневого кольору і з навіки застиглим, вкарбованим у неї плетивом схрещених блискав. Важко, дуже важко рухається туди-сюди кіннота. Адже більшість коней на протезах шукають переправи не знаходять Терористи-ювеліри зібралися в одній Карпатській печері яку домовилися вважати Довбушевою Тут була командир Оксолана її заступник Осавул Довбуш Хорунжі Кармелюк і Тарас Бульба бійці Микола Джеря Богдан Хмельницький Гонта Залізняк Махно Святослав Кривоніс Левицький Захар Беркут та багато інших персонажів української історії та літератури. Справа в тому, що молоді люди, які стали на шлях терористичної боротьби за автентичну Україну, ідеальну модель тієї самої України вибудували для себе на основі знань, отриманих у школі, де їм викладали два короткі курси історії України та української класичної літератури. Тому організація їхня була юною, а у них самих – відповідні бойові псевдо. Голографічні ефекти зробили з печери фантастичне диво. Згори звисали золотисті сталактити, знизу виступали голубі сталагміти, стіни виблискували і мінилися, ніби обсипані мільйонами діамантів і музика. Це був Аугурт, Воскреслий захід сонця у супроводі симфонічного оркестру. В центрі печери стояв кришталевий підсвічений зсередини жовто-блакитним світлом вівтар. На ньому, на чорній оксамитовій подушці, лежала реліквія терористів-ювелірів – золота скіфська пектораль, захоплена організацією у режиму як трофей і таким чином врятована від переплавки. За вівтерем стояла командир армії ЮВУ полковник Роксолана. Вона була у довгій білій ліляній сороці, підперезаній парчовим паском і у пурпуровій оксамитовій мантії з золотими хрестами, тризубами, Абревіатурами ЮАЮ на предпліччі. Її русяві коси були розплетені, і важкі кучері, вибиваючись із під золотої диадеми з діамантовим тризубом, спадали аж до пояса. Бійці вишукувались у дві шеренги по бабіч Вівтаря, всі, як один у бойових спецняцьких хамелеонах, всі штурмовими кемами в руках, всі в золотих прикрасах, ланцюжках, перснях, браслетах, на зло проклятому креольському режиму. Помолимося, промовила Роксолана і піднесла догори руки, всі впівголоса забубаніли лише їм відому молитву. По закінченні Роксолана урочистим тоном проголосила Братове, во імя вищої сили, єдиного бога, нашої великої мети, України, якої ми хочемо, та нашої людської волі. Оголошую про відкриття збору активу організації. Слава! Слава! Слава! Хором відкарбували бойовики-ювеліри. Сьогодні ми приймаємо до членства в організації та долав армії Неофіта, який вже довів свою спроможність служити справі. Прошу старшин Довбуша та Кермелюка ввести новобранця. Названі вийшли в одне з відгалужень печери і за хвилину ввели по руки чіпку. Він був у довгій білій полотняній сороці, босий і розкуйовджений. «Лягай!» – звелів Довбуш. Чіпка розпростерся горілиць на долівці. До нього підійшла Роксолана. В руках вона тримала старовинний лицарський меч із широкою гардою у формі вигадливої фігури, але й сучасним кристалево-лазерним лезом. Вона вперла меч у чіпчені груди навпроти серця та так, що розрізала сорочку і шкіру до крові. «Ти маєш світське ім'я?» – спитала Роксалана Чіпку. «Маю», – відповів він. «Забудь його». «Уже забув». «Як і всі ми, ти отримаєш бойове псевдо – ім'я зі скрипниці української історії та культури. Відтепер ти Чіпка – воїн армії і член організації «Юна велика Україна». «Маю честь». «А чи не маєш ти, Чіпко, якихось сумнівів, що став на цей шлях?» не маю. А що буде з тобою, коли ти якимось чином завагаєшся в бою, виявиш страх чи може зрадиш справу? Цей меч, що справді, думав розпластанена на долівці чіпка. Цей меч, що вже розрізав мені шкіру, махом відправить мене на той світ. Варто цій полковниці ще ледь, -ледь натиснути на руків'я і це шляхетне серце, переповнене любов'ю до України та ненавистю до ворогів. Перестане битися. Ой, боюся я цієї дівки, тобто командирихи. Клянися, Чіпко. Клянусь. Встань і підійди до вівторя, Чіпко. Він підійшов. Простягни руки над священною реліквією організації. Він зробив це. Роксалана легенько провела мечем по чіпчених зап'ястках. і Вен бризнула кров і залила золоту скіфську пектораль. Роксалана щось говорила про дух крови і душу нації, про любов і ненависть, славу і смерть, волю і силу. А Чіпка з цікавістю чекав, коли з нього вилліться критична кількість крови. Він знепритомніє і почне вмирати. Але до цього не дійшло. За командою Роксалани двоє бойовиків підійшли до Чіпки і міцно забинтували йому зап'ястки. Ритуал втаємничення – Завершувався. «Підійди до мене, брате Чіпко!» – вже не так урочисто промовила Роксолана. «Вітаю тебе!» Вона одягнула йому на шию золотий козацький хрестик з тризубим у центрі на золотому ланцюжку. «Тепер ти один із нас!» Роксолана поцілувала Чіпку в чоло, ледве стримавшись, аби не в губи. «А тепер товариство Поговоримо про звичне і буденне, про ситуацію на фронтах нашої боротьби з ненависним антиукраїнським креольським режимом. Прошу сідати. Роксолана вийшла в одне з розгалужень печери і за кілька хвилин повернулася переодягнута. Тепер вона теж була у бойовому хамелеоні з підібраним у тугий вузол волоссям. Бойовики посідали на долівку і чіпка теж уже в хамелеоні серед них. Роксолана присіла на плаский камінь, застелений поролоновим килимком. Стояло питання, що робити. Бойовики по черзі висували кожен свої пропозиції щодо майбутніх терактів проти режиму Кромешного. Звучали різні пропозиції: від нападу на монетний двір Державного банку України з метою друкування мільярда деномінованих рублів, аби підірвати цю чужу неукраїнську валюту до вбивства президента Кромешного золотою кулею. Жодна з пропозицій не знаходила одностайного схвалення. Останнім дуже несміливо взяв слово. «Новий ініційований Чіпка. Як це не дивно, його план дошкульно нашкодити режиму сподобався всім. Його і схвалили». «А тепер, панове, печерні люди!» – вигукнула Роксолана з награною веселістю. «Прошу до обіду. У нас є справжнє м'ясо, виноградне вино і автентичний хліб. Після обіду ліквідуємо цю печеру і розходимося невеликими групами». Через тиждень у Києві розпочинаємо підготовку до операції, яку зіцінював боець Чіпка під назвою... Під назвою... Серпом по крилах, ніяковійчи від загальної уваги, кивнув Чіпка. Всі схвально засміялися, і Роксолана теж, демонструючи Чіпці свої бездоганні білі зуби. Кінець другої глави